Hallå allihopa, uh, idag så blir det att jag gör massor med podcast samtidigt. Och sen så kommer jag använda uh, YouTubes uh, egen, uh, där man planerar när det ska publiceras. Uh, så att ni inte får alltihopa i samma låda så att säga. Så det blir massor på en gång, det blir för mycket. Och jag tänker väldigt mycket på hur man som prenumerant- Uh, ser på det här liksom att det kommer in för mycket i inboxen. Uh, ja. Uh, det jag håller på med just nu Dora, det är att försöka sortera allting igen. Det här, det här sorterandet det har varit ett pågående projekt på, på sidan om allting annat. Så att, uh, jag har ju berättat tidigare Dora, att jag har sorterat min Facebook så jag har en privat Facebook nu där jag kan ja, ha mina liksom, så här, som dagboken och berätta lite gudligt, lite fånigt och lägga upp några privata bilder så där, eller privata men ja eh, det inte gör till mig helt enkelt och då, så, de som jag har då i den här bland mina vänner de får se liksom, en annan sida av mig som är Mer inom citationstecken normal. Och sen så har jag ju lagt upp, jag har ju skvaller där jag ska publicera, eller har börjat publicera eh, bilder, musik, eh, bad ads, alltså mina video, ja, videoklipp då, då med dåliga annonser för mina produkter. Bad ads är ju meningen att, eh, ja. Det är, det är ju liksom ett märke, det är meningen att de ska vara dåliga. Det var ju inte så från början utan det var ju en insikt som jag fick. Jag var ingen duktig videografiker så att säga. Uh, det finns de som är det men jag var tydligen inte det då så Jag tänkte okej okay, men jag måste fortfarande göra reklam för mina produkter. Så att okay, why not do bad ads? Så därav. Och sen så har vi samlat Demokrater och så har vi nyhets och så har vi magasinrike Så det är massor med saker. Men i och med att jag separerar på det här på Facebook, då, då kan man gå in och läsa det man vill. Istället för att hela tiden bli matad med massor med olika saker. Jag har pratat om det här tidigare och det här är liksom bara en påminnelse om vad det är för någonting jag håller på att syssla med. Samma sak här ju på Youtube, så jag har gett olika saker som jag pratar om. Uh, Och så olika kategorier. På TikTok fungerar det inte ifall man inte är exceptionellt populär då. då. Och TikTok då, jag har liksom minskat min närvaro där. Sen så är min närvaro på Twitter extremt, extremt liten. Jag har bara kollat vad det är för någonting som händer- jag kan kommentera någonting när jag ser att en individ liksom påverkas av någonting väldigt, väldigt mycket. Du kan jag gå in och så kan jag på, liksom, kommentera det för att gjuta olja på vågen och få den här individen att må lite bättre. Det var jag kan göra på Twitter. Sen så tycker inte jag. Sen orkar inte jag något mer. Men överlag så handlar det om att sortera och placera rätt. Och sen så måste ju allting som jag gör... Måste ju vara strömlinjeformat. Så att i och med att jag pratar in. Som idag då, på midsommarafton. Eller mi, ja midsommarafton. Massor med eh, podcast. Det här gör ju att jag kan ju publicera liksom. Kontinuerligt. Eh, under en vecka kanske. Så när jag publicerar kontinuerligt. Då syns jag hela tiden. Jag finns där. I'm out there. Och det är ju det som, som har visat sig för mig. Ge bäst resultat. Så om jag, om jag liksom hela tiden finns i ditt ansikte. Då kommer du komma ihåg mig. Men om jag inte finns där på gott och ont. Så kommer du inte komma ihåg mig. Jag, jag kommer liksom bara bli som så här en fjärt. Liksom, Såhär, oh vad det luktar illa just nu. Och så vädrar man och så jag borta. Men om jag hela tiden återkommer. Så förhoppningsvis inte luktar illa då. då men om jag hela tiden återkommer. Då kommer du komma ihåg mig. Och just det här är ju marknadsföring. Så det är det som vi behöver göra. Liksom för att synas idag i princip. Liksom, I'm in your face. Så, förhoppningsvis trevligt. Men ja, yeah, we never knew. Det beror ju på vad man satsar på. Ska man vara kontroversiell? Då får man ju också uppmärksamhet för det. Ja... Och sen så här, sortering överlag. Det här är ju saker som jag har fram till. Liksom. Under resans gång. Från januari igår, i år. När jag då. Ska marknadsföra mig själv. Att. Eh, jag, har ju, jag har ju. Gått in på varenda sådana här videor. Jag hittar. videokanaler hittar. Där de säger. Gör så här så syns du mer. Gör så här så får du fler följare. Och jag har testat då. Ni har ju också sett att. Liksom kanalen har ju förändrats väldigt mycket från, från att bete sig på det här sättet till att bete sig på det där sättet där jag har publicerat det här till att publicera det där. Så utvecklingen och det handlar ju om The Project-projektet då och just det här transparensen i kristin.com- så är jag väldigt, väldigt transparent. Väldigt transparent. Så jag berättar ju vad det är för någonting som går bra- och så berättar jag också det som går dåligt. För att grejen är den att- eh, när det går dåligt så är det, en, det är en del av resan- till att det ska gå bra. Så har inte vi all den här kunskapen- som de här stora eh, smarta marknadsförarna har- så måste vi komma fram till kontenten själva. Och det är det som jag försöker dela med mig av. Att öka mina möjligheter och öka era möjligheter. Att synas ifall ni vill ta er upp och på något sätt tjäna pengar. Kan man tjäna pengar? Liksom att vara en influencer eller synas mycket. Du behöver inte vara influencer heller men du kan synas väldigt mycket på nätet. Ja, det, det, det är baskonceptet. Med annonser och sånt där. Pappar upp överallt så kommer folk ihåg dig. Och sen så kommer du... När du behöver köpa på skor så kommer du tänka... Vänta, jag kommer ihåg att de hade det. Eller... Den här jätte, jätte gamla reklamen. För er som är äldre... Så kommer man ihåg... När Viking Line började berätta om... Viking Line, sin sammanslagning. Då kunde man se... Eh, liksom i mitten uppslaget på jättestor här pappersstigningen här för det var. Eh, så kan man se G Viking slutet av G och så L eh, stort ett G stort rätt L och så ingenting mer och det här var, och det här publicerades hela tiden om och om igen de, de spenderade otroligt mycket pengar för att bara publicera G och L och sen så kom förklaringen, det är Viking Line. Och sen så kom informationen om The Viking Line. Och det här skapade tryck hos dem. Och på det här sättet, liksom in your face, så kunde de visa att de existerade. Eh, så så marknadsföringen, liksom all den här marknadsföringen handlar om synlighet. Att kunna synas. Och hjälper det oss då? Liksom, kan vi tjäna pengar? Jo, vi kan ju göra det för att om du vet att jag i min strawberry shoppingbutik är anlig. Liksom, att det finns också. Jag, jag är nybörjare. Jag har inte gjort det här förut. Jag har, inte kunnat, liksom, jag har test säljare. Jag har fått lite kunder under åren fram och tillbaka. Och de har ju försvunnit för mina butiker har försvunnit liksom, jag har testat. För att det har kraschat så många gånger. Men går det ifall du det syns? Ja det går, ju. det går ju. Du kan ju sälja ifall du syns. Uh, just i strawberry shopping. Så har jag inte en enda försäljning ännu. Och man kan ju då. Sätta det här. Jag är ärlig. Jag tänker på rättvisa löner. Jag tänker på. Uh, hur man producerar produkterna. Hur produkter från andra länder. Kommer till Sverige. Alla som är involverade. Jag tänker på. För kunden, rättvisa för kunden, kvalitet för kunden, väntetider och allting sånt där. Alla gör ju inte det. På Facebook så har det varit den senaste åren väldigt mycket scam. <kör> så företag, eh, oetiska företag har någon form av mall av en butik som de gör hur många kopior av som helst. Man klonar dem. Och sen så betalar de... En massa pengar för att synas på Facebook framförallt. Och det här kommer hela tiden i, liksom in your face. Och så har de haft en, en webbsite designer som har gjort ett riktigt bra jobb. Så att det ser professionellt ut. Och då går du in, du beställer varor som du tänker så Åh oh, det där vill jag ha. De här bilderna, de här produkterna är oftast eh, kopierade från andra tidningar. Eller AI eh, skapade. Du klickar på produkten, du köper i din storlek, du betalar och du väntar på varan som aldrig kommer för att det här företaget och produkten existerar inte här. Och så fort det har blivit tillräckligt många beställningar, det har kommit in tillräckligt mycket pengar och tillräckligt många har kommit på att det är en skam, då försvinner butiken. Men sen poppar det upp en ny och en ny och en ny. <tryck> Ställer man det då i jämförelse med vad jag gör som då är ärlig inom citationstecken. Alltså inte, inte att jag inte är ärlig för att jag sätter en inom citationstecken. Men för att ärlighet är ett väldigt stort begrepp. Men att jag existerar, att produkterna existerar. Jag får ingenting sålt eh, mot att de som inte har någonting säljer som sjutton. Vad är skillnaden? Det är synligheten. Jag har inte möjligheten att köpa alla de här annonserna. Jag har inte heller möjligheten att anlita en webbdesigner som är så pass duktig. Så att han kan skapa en butik som ser ut som en av de mest eh, trovärdiga butikerna som finns nu. Då då. Jag har inte råd. Jag, får, jag har ju fått lära mig att göra allting själv. Att skapa själv. Och då innebär det också... Att jag har en jättehög steg att klättra på innan jag kommer till professionalism. Så butiken, då har jag lagt ner det här. Istället för att jag ska bli professionell i en sak hela tiden. Då då är jag då har jag fokuserat på kundnytta och, och kundrelationer. och eh, liksom Att skapa bra kontrakt. Att skapa liksom, nytta för kunden. Nytta för mig och nytta för den som jag handlar av. Det har jag att fokusera på. För jag är bara en person. Och jag har inte tillgångarna att liksom fejka. Eh, fake it till you make it. Så jag har inte det. Eh, så att det här liksom, det är väldigt ärligt. Eh, och sen så när det gäller böckerna. Det är samma sak där. För jag hela tiden är in your face och berättar att mina böcker är himla bra. Men jag vet ju att alla tycker inte om mina böcker. Så jag har lite svårt då att vara in your face och berätta att det här är vad du ska läsa. För det här är det bästa du kan läsa. Men företag och organisationer och eh, även musikbolag och sånt här. De har ju möjligheten att köpa radioplats så att det här spelas deras musik oavsett vi gillar det eller inte. Så spelas det om och om och om och om igen tills det fastnar. Och de har ju också möjligheten att dela till sig platser i shower, vara med på Melodifestivalen och så vidare och så vidare. Alla har inte det. Då kommer vi till Indieartists som då... Eh, försöker att ta sig fram men möjligheterna är få och allting handlar i slutändan om ekonomi och ekonomi kan vara kontakter det kan vara rena pengar det kan vara ett tidigare marknadsvärde det kan vara väldigt hög kompetens inom ett speciellt område ekonomi helt enkelt så det är Just nu, vad det är för någonting jag gör, det är att jag försöker ju bara in your face. Men jag vill ju också att det ska vara lite kul, lite underfundigt. Eh, och målet är ju att när jag ser att jag får första försäljningen, då vill jag tänka så här: Vad gjorde jag nu? Liksom, vad orsakade att jag fick första försäljningen? När jag har förstått den här, eh, vad det var det som gjorde det? Då kommer jag berätta det för er. Och det är det som projektet handlar om, helt enkelt. Att kunna ta reda på vilka möjligheter har vi och vad är det för någonting som bromsar. Är vi medvetna om vad det är för någonting som bromsar? Och det här, liksom, det här, det här, this is it. Det här är det stora problemet. Just nu så är det ekonomin som bromsar. Har vi. Inte ekonomin, då kommer vi inte fram. Då måste vi ha reda på vilka gatekeepers, vilka är det som hindrar oss från att få den här ekonomin. Och då när vi har hela det här svaret, då kan vi ta det högre upp, vi kan ta det regeringsnivå och så kan vi berätta det finns inga möjligheter, så det finns ingen, det finns ingen uh, legal anledning för er eller Orsak för er att säga att problemet vi inte lyckas är på grund av att vi har gjort någonting fel, att vi är lata eller någonting sånt här. Utan vi har gatekeepers som hindrar oss från att nå den framgången vi söker. Och det, är liksom, det handlar väldigt mycket om sortering, det handlar om att söka mönster, det handlar om orsak och konsekvens.